Eh. Yeah. Gir. Uh Aha. -huh. Femminista. Femminista, femminista, Femminista, yeah. Ecco focus. Femministe. Femministe, yeah. risposte femministe. Mais soy réaliste. L'homme n'a pas croire la parole. J'insiste. Mais n'écrit que Oggi iniziamo ad andare nell'Ontario a Toronto Oggi iniziamo ad andare nell'Ontario a Toronto la nostra amica Miriam Fuggera, che dobbiamo questo fantastico documentario su uh, il movimento lesbico delle anni 80 negli Stati Uniti e in, uh, in Canada e in Quebec, uh, ci ha riportato un fatto di attualità che ha mosso il paese, anche il Quebec, uh, un fatto di attualità in cui un animatore, un innovatore di uh, Radio Canada, um, si è è stato accusato è stato denunciato da donne eh, che la per avere abusato e essere stato violento da loro. Allora, un um, un fatto abbastanza abituale, un fatto che comunque verremo nel racconto eh, della nostra compagna che eh, ci ritroviamo che ci ritrovano tutti eh, tutti ingredienti eh, abituali in queste storie di donne che eh, denunciano al tribunale un aggressore che poi è ass assolto ci ha fatto mettere il nome del um, l'articolo di il, uh, Nicole Claude Mathieu quando ci deve non consentire perché infatti tutti si è tornato tutto è girato almeno all'interno del post su sul uh, fatto del consenso delle donne lo sottotitolo del uh, L'articolo quando cedere non è consentire determinanti materiali e psichici della coscienza dominata delle donne. Lei non avrebbe dovuto, lei l'ha cercato. Quasi la uccide, ma è lei ad essere accusata. Lei si scusa o lei è accusata ed si uccide o è uccisa due formule con quale si potrebbe riassumere nella società patriarcale maggioritaria attraverso il mondo il posizionamento strutturale delle donne e i suoi effetti nella coscienza. Con questa piccola introduzione andiamo a sentire eh, la, la, la il racconto della di cosa fa facendo uh, zi l'affare il caso Gomeschi. Nous rend telle procès, abbiamo sentito delle riflessioni che passavamo che pensavamo eradicate dopo il percorso aggressioni non denunciate quando le donne che denunciano parlavano durante il possesso è stato molto difficile di capire e abbiamo assistito a un festival di confusioni e contraddizioni dove e eh, sono state rimprovato alle donne una cosa o oh, il suo contrario che Cant cette semaine. Come è stato possibile che sono stati utilizzati questi alea del processo e perché noi ci siamo desolidarizzate delle donne? Non abbiamo retto nulla, niente del movimento aggressioni non denunciate. E quando e questo è stato molto interessante perché a quel momento là quando è uscita questa storia non solo le donne aggredite di Comaschi sono uscite ma tutte le donne che si sono rese conto di essere state abuse o aggredite che hanno voluto dirlo che potevano dirlo la storia ha aperto uno spazio per parlarne c'est des agressions c'est-à-dire on a accepté d'y aller la femme commence à avoir du sexe peut-être puis là ça devient violent à la droite Sì, ci sono delle donne che l'hanno detto al loro marito, alla figlia, alla madre per la prima volta, se come se nessuno sapesse che succedeva. Dunque c'è stata un'apertura con lo #aggressioni non denunciate. Giovani donne si sono accorte che siamo in una società che abusava delle donne e non si può parlarne e che non si può parlarne perché si sente, si risente un senso di colpa perché sono delle aggrezioni, cioè abbiamo accettato di andare forse anche iniziare a fare sesso e poi diventa violento. Certo, hai il diritto di fermarti, ma Chi è questo Jan Goméchi? Alors, c'est un animateur de radio. Un animatore di radio? Eh, c'est nerve, admiré les fameux o ammirato e eh, très populaire popolare qui un jour s'est fait uh, renvoyer de sa job à radio canada et un giorno è stato licenziato da radio canada lavora et puis le lendemain il déposait un, uh, une plainte en, en cours e poi ha fatto causa contro radio canada, radio canada pour dire qu'il avait été renvoyé uh, sans raison c'est à dire qu'il avait été renvoyé à cause qu'il aime le sexe sadomaso et puis euh, radio canada avait rien à voir dans affaire dans sa chambre à coucher Il pouvait pas être envoyé d'une job pour un choix personnel euh, c'est parce que les, les femmes c'était dans un rapport de séduction au début alors euh, les femmes avaient l'impression que... E dunque sì, allora lui licenziato e dice che comunque non è possibile che eh, di essere licenziato su, su semplicemente questa cosa di fare eh, sesso, stato masochista e e dunque che la Radio Canada non ha niente da da fare eh, dentro eh, la sua eh, pratica privata. a quel punto gli chiedo ma perché lui è stato uh, assolto che quali sono le prove che non sono state sufficienti e eh si parla un po' delle pratiche di questo Gomashi uh, C'est parce que les les femmes c'était dans un rapport de séduction au début mm -hmm. alors uh, les femmes avaient l'impression que uh, qui était gentil uh, magnifique doux et tout et sortait avec lui à' souper tout allait bien et puis à chaque fois que tu les témoignages différents que je viens je viens d'en lire plusieurs à un moment donné il se retournene il est frappe contre le mieux eh, sì è, diff è difficile le prove perché all'inizio eh, cominciamo quasi sempre un gioco di seduzione uscire insieme passare la serata Però, no, ogni volta a un certo punto c'era questo essere sbattute contro un muro, ritrovarsi sbattute contro un muro e puis loro e so tutte soe forcées à faire une fellation euh, pendant que se baisse et les frappe sur la tête, c'est beaucoup ça qui revient dans les témoignages. Ogni volta poi vojette a rapporti sessuali orali mentre venite picchiava sulla testa Et puis souvent il les étrangle, une fois avec ce, sa ceinture. Strangolamenti con la cintura. Boh, allora on voit bien que c'est violent, mais... Tu veux dire que c'est violento. <laughs> euh, puis les femmes sont toutes surprises. Elles sont en, en état de choc, alors il y en a qui lui font une fellation pour s'en sortir, puis s'en mêler. Si les donnes sont spesso, évidemment, empaurites, eh, eh, surpreses, surpreses, empaurites, et quindi pur di uscire da una situazione accettano magari di di di un rapporto orale et puis ce qui a été dit en cours c'est que quelquefois elle lui écrivait le lendemain o uh, il y avait des, des contacts uh, parriel dans les semaines qui viennent après ou alors si c'est une agression pourquoi est-ce que tuécris à to agression ah. quello che è venuto fuori mh, durante il processo è che pare che alcune di queste donne abbiano poi scritto mail insomma appena scritto a lui e quindi come dire allora eh, se tieni contatto D'où ella, tu n'es d'accord? Dans les journaux, c'est que parfois aussi les femmes lui disaient que c'était violent dans les courriels, puis lui, il affirme que c'est consensuel. Alors, contre ce que la femme lui dit, lui, oh, non, non, non. Alors, c'est lui qui décide. T'as mal le temps que les coses que au et que e uh, ogni tanto delle donne gli hanno detto "Ma questo è violento", ma lui con nello scambio di di mail uh, lui risponde "No, no, comunque e rimane sempre sul fatto che c'è un consenso da parte della donna". Sì. Ah, sì. E lì dunque abbiamo il nei um, due primi integranti che fanno che la le donne non sono state a, a, asco, a, ascoltate della um, della giustizia e la prima cosa è che um, erano consenti si concentrivai a no detodino d'issi sì, sono andate con lui poi uh, hanno stavolta continuato anche a parlare perché eh, c'è si sa bene che la dipendenza può essere avere uh, dei dei volti uh, molto diversi tutto uh, questi integranti comunque che arrivano a alla sentenza Ah oui, elles aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr que les femmes qui ont commencé à le dénoncer, euh, elles étaient contentes de voir Cantiana Luine qui a osé, la première qui a osé le dire en public, c'est une femme qui fait qui est une actrice. Ah, quello che est intéressant, eh, che è stato interessante, però è vedere che dopo che un, la, la prima donna l'ha denunciato questa attrice. Elle a a a trouvé que l'agression qui s'est passée laquelle était pas trop grave, il y a pas eu de, de sexe, il l'a battu un peu et puis elle s'en est sortie. Alors elle s'est dit moi je vais, vais y aller la première pour comme ça les autres vont venir. C'est sí, anche se si il l'esperienza di non era stata poi così tra, traumatica et diciamo l'è len superata eh, episodio comunque violento, lei ha detto però lo faccio e uh, così spero che le altre seguire, uh, su, la mia strada. Alors à mesure que se es, que savait que l'une et l'autre avait été abusée par lui, elles se sont écrites, elles se sont parlées les femmes, puis ça s'est sorti en cour contre elles. Mm. Le fait que elles avaient communiqué è, elle. et joué contre elles. Les donne que mm. comunque si erano trovate in questa situazione a un certo momento hanno anche messo in comune la, la loro esperienza e questo Ah, gi ha giocato, si, si è ribaldito contro di loro durante il processo come se c'era una conspirazione. E arriviamo al terzo in ingrediente, che le donne hanno avuto questa idea di comunicare tra loro le loro esperienze per anche rinforzarsi, per... Ehm, avere il coraggio di rinunciare pubblicamente la faccenda contro questo tipo molto amato, molto conosciuto eh, dal pubblico. La Radio Canada ha rivellato che si avrebbe dovuto sapere, che sia che si sapeva molto bene, sia che si avrebbe dovuto sapere prima, che si avrebbe dovuto rinvole prima, ma questo è prima il processo. Doveva aver portato a conoscenza eh, il fatto quindi, che Radio Canada avrebbe dovuto agir per saber quindi agir de conseguenza prima di arribar a... A propos Radio-Canada, ce qui est bien, c'est que ils ont fait leurs excuses aux employés après. Radio-Canada a été obligé quand même de faire des excuses pour dire on espère que la prochaine fois on voudrait vous écouter être plus respectueux envers les les dénonciations ou on veut changer le milieu pour que les femmes puissent nous le dire puis qu'on puisse l'entendre alors il y avait quand même été obligé de dire ça allora comunque un punto a favore dei radio, radio canada gli eh, è badato nel senso che hanno ci sono scusati con eh, le loro con tutte le loro impiegate impiegati di non insomma eh, per non essere stati capaci di Di, Protegger di proteggerli e che si, si, si, si peggiorano a a, a mm. cambiare il mm. clima cambiare l'atmosfera E lì faccio un piccolo commento che ne fa che era un un un un caso conosciuto il Gomeschi il Gomeschi di, di Gomeschi si sapeva che ogni tanto abusava le donne e dunque questa cosa che rivela che l'indagine che mette in moto la la radio nazionale eh, si parla de, della Rai canadese ehm cioè l'indagine fa capire che comunque avrebbe do dovuto fare qualcosa prima e il mio commento va verso Troscan perché una volta questo con questa Ferri eh, ci fa molto pensare al al Dominic Stroscan stupatorio abusi, abus, abusivi di, di di di donne quando qualche anni prima ancora di delle dei fatti che la fatto conoscere tristamente su questa questo lato ehm um, si sapeva ehm um, si sapeva quasi talmente che uno un, um, un animatore di Radio France uh, a un momento faccesse un eh uh, un um, piccolo sketch uh, audio audio sketch eh uh, il giorno dell'arrivo di eh uh, Stroscana nella casa di Radio France uh, in cui doveva venire a fare un discorso e questo um, questa animatore aveva fatto un un piccolo auge dicendo uh, alle donne del sesto piano dove doveva andare so scandis fuggire del piano perché comunque um, lui era un uh, cacciatore sessuale. Ritorniamo a Toronto anche a Montreal per sentire um, come eh, è stata la reazione eh, delle donne del della società eh, dopo l'annuncio della sentenza che ha assolto eh, Gomeshin. Allora passiamo alle reazioni perché alla fine la giustizia i media eh, sappiamo come funziona. Eh invece la la cosa interessante di Medici è, è un po' la, tutta la facenda che ha cioè che si è mossa intorno, le reazioni delle donne, tutti gli hashtag che si sono creati, infatti nel l'articolo di Huffington Post dopo la la la sostanza del processo c'è qualcosa ma che tra di chimila a stac uh, su supvisout et si un po'. Uh, oui. uh, le, la réaction a été finalement on avait raison de ne pas porter plainte. Alors, ce que les femmes quand uh, les soirées commencé de démêcher, les femmes... leur stata abbiamo fatto bene di non nonciare. Alors quand la storia a iniziata, le donne hanno iniziato a usare a utilizzare lo hashtag agressions non denunciées. Se sont mis sa à s'appeler le hashtag agressions non denunciées. Alors c'était ça l'idée, c'était on dénonce dans la vie publique, on dénonce en public mais L'idea era di denunciare pubblicamente ma non per forza andare al tribunale perché si sa perché questa cosa si ribalterà contro di noi niveau de conscience des femmes elles-mêmes de porque, uh, la cosa qu'elle leggevo où dove una femministe dice a che punto siamo dopo l'hashtag uh, e questo movimento perché è come se il livello di coscienza delle donne ma anche della popolazione intera ha aveva aumentato a proposito delle aggressioni sessuale la population générale avait augmenté par rapport aux agressions sexuelles puis il y avait eu un niveau de compréhension qu'avait pas avant C'era un livello di comprensione che non c'era prima. Si a hashtag commencé de Gomessy, les femmes se sont mises ça s'appelait le hashtag agression. Alors c'était les mais on c'è pas nécessairement essayer de se que ça va jouer stato un livero di comprensione che non c'era prima. Prima del processo eh, è stato eh, questo è il movimento il più interessante quando la storia è uscita. Parce Perché c'è stato una denunciazione pubblica di Tuteredone eh, che diceva l'assurdità della situazione delle redone come tutte eh, hanno subito eh, abbiamo subito violenza sessuale Ebbene oui, mo aussi Allora e così che usciva. Come anche tu e eh sì, anche io. Allora, anche i giornalisti e le giornaliste si sentavano obbligo di scrivere su questo e eh, di dire che anche sì a loro eh, era successo. Sì, sì, sono stata aggredita o stuprata. Allora, vedi molte donne che non avevano mai parlato, mai denunciato, lo raccontavo in pubblico. Et veis, ses coses de Donald parce que là si on voit à quel point ça vaut la peine de porter plainte dans o di anni fa, ma che ha fatto salire la coscientizzazione dentro la popolazione in generale. Gli uomini dicevano "Ma no, non lo posso credere". È come se tutti, tutte si sono svegliati. E mo dopo il processo e eh, che succederà dopo questo che succederà a questo risvegliamento? Questa è la domanda, perché adesso si vede come non serve di denunciare al tribunale, soprattutto in situazioni difficili quando uh, quando le le accreszioni non sono completamente chiare uh, dal punto di vista uh, logico. Um, Quando per esempio può sembrare consessuale fino a un certo punto non hai il diritto di cambiare idea. Tipica non è grave, ma doveva avere dovevi avere ma non doveva avere la voglia di baciarlo. Femministe che sono state e hanno avuto nel procès, ou pour dire que c'était la justice des femmes. Ci sono state femministe associazioni di femministe Sì, ci sono stata una dopo il processo per dire che ancora la giustizia degli uomini ha vinto. Una donna è stuprata, non avrebbe dovuto parlare con quest'uomo e essere in questo posto a quell'ora e essere visitata così e soprattutto non avrebbe dovuto lasciarsi fare in una parola, non avrebbe dovuto essere stuprata. Non avrebbe dovuto e infatti nel fondo di lei stessa da qualche parte non è che ha consentito. L'idea del consenso Dice Nicole-Claude Mathieu, l'idea del consenso della dominata, delle dominate, come quella della condivisione delle idee dominante, rimanda alla soggettività, alla coscienza del soggetto dominato, ma giustamente quale è? Prima di concludere al consenso si dovrebbe assicurarsi che in ogni società abbiamo capito le limitazioni della coscienza che subiscono le donne. Una parte delle limitazioni mentali non può essere separata dalle costrizioni fisiche nell'organizzazione con gli uomini. L'altra è più immediatamente una limitazione della conoscenza della società.